Третата лекция, минавам на третата лекция, Иблис и Злото, т.е. Сатана и Злото. Малцина знаеха, че голямата светлина на Луцифер беше тъмна, защото те познаваха Бога. Те познаваха цялата светлина не частичната, Луцифер, а те познаваха Бога, цялата светлина. Истинското знание за това не беше в Словото. То беше скрито в безмълвието. Сатана прониква в човека само когато в човекът възниква, възникват желание желания да се греши. Щом има такива желание, Сатана се хваща за човекът. И така му показва неговата собствена същност, изкривената човешка същност, неговият собствен провал. Всеки попада под властта на своята собствена страст, на своят собствен Сатана. Сатана е създаден, създадена цел. Целта, наречена Сатана, съществува само в чистото божествено съзнание. Тоест, Сатана е скрит в целта на Бога. Било е древно време, когато Сатана даже не е съществувал. После било е време, когато е бил вътре в същността на Бога. Но после е излязъл навън заради свещените цели на Бога. Всички същества, които са скрити в невидимото, имат способност по повеление на Бога, по повеление на Неговата могъща воля да излизат навън. Тоест, Той ги призовава и те се появяват, раждат се. Така, те се появяват и поради това се наричат създания. Разбира се, всичко създадено е само условно, защото само Бог действа. И освен това, той може да върне това създание пак в себе си. Но много същества са дарени, на много същества е дарено да съществуват външно, а на други е дарено да съществуват вътрешно. И външните създания и вътрешните са напълно зависими от Него. Те заимстват от Него своето съществуване. Бог съществува и в създанията, и независимо от тях. Но те зависят от Него и от Неговият замисъл. Създанията са изразени идеи на Бога. Сатана, Христос, добро и зло – това са изразени идеи на Бога. Но Той не е подобен на нищо. Той е повиш от всичко. Той е тайна, която е наречена в Корана Д-Дхат. Една дума. Дхат. Тоест абсолютна същност. Там в скритата си част, Той е абсолютна същност. И затова всичко зависи от Него. И подобията са само условни защото Той е самосъществуващ, независим и абсолютно скрит в своята тайна и по-надълбоко в своята мистерия. Той е извън пределите на всякакви доказателства. Който иска доказателства за Бога оглупява, но ако Бог реши, Той сам се доказва. Той знае кога да реши това. И тогава съмнението умира за винаги. Бог отклонява от пътя този, когато иска. Когато поиска, Той го отклонява от пътя. И сам ръководи този, когато Той иска. В Бог са всички възможности. И злото, и доброто. Защо? Защото Той иска да осъществи висшето добро. Мярката е в Него. Злото помага на човека да узнае самото добро и накрая напълно да го разбере. И така. Не отричай злото, но се отречи от своето собствено зло. Пак ще повторя. Не отричай злото, но се отречи от своето собствено зло. Ние не сме тук, за да изтръгнем злото от света а да го преодолеем вътре в себе си. Ако ти имаше висша душа, злото нямаше да бъде реално, защото тази душа е свидетелство за висшето добро. Ако ти отрича злото, това е вече зло, защото ти отричаш и неговия мъдър създател и ти отричаш вече замисъла на Бога. Така осъждаш себе си. Злото е израз на вечно мъдрата Божия воля, която е съвършена. Никога не прави грешки. След като Бог е създал злото, може ли това да е необмислено? Може ли това да е немъдро деяние? Няма такова нещо. Бог е всемъдър, Бог търпи злото, защото желая да спаси света от по-голямо зло, за което преди говорихме. Значи, Бог търпи злото, защото наистина обича, наистина желая да спаси света от по-голямо зло. Бог търпи злото, за да не бъде този свят лишен след време от истински радости. А кой ще ги донесе? Самия Бог. Сам той иска да донесе тези радости. Затова търпи злото. Ако Бог не изтърпи злото до край, той, казват Суфите, няма да бъде достоен за почитание. И така, злото е значимо. Той играе роля, скрита роля. Той е скритата възможност на Бога, чрез която да се подобри този свят. Злото идея на мъдър Бог, въобще Бог всякога създава нещата с мъдрост и той винаги знае какво е създал, абсолютно всичко му е известно и така. Сатана се отклонил от Бога чрез Бога и той знае, че неговите действия не са негови действия. Той не може да произведе действие. Тук само ще прибавя. И Христос не може да произведе действие. И на кръста не се възкресява сам Христос, а точно този всемогъщ Бог. Само Бог действа. Само Той е създател на действия. И затова е казал, за е казал Той, не противете се на злото.